פרק צד"ד אל נקמות אדוני, אל נקמות הופיע, הנשא שופט הארץ, השב גמול על גאים. עד מתי רשעים, אדוני, עד מתי רשעים יעלוזו? יביעו, ידברו עתק, יתעמרו <תק> כל פועלי אוון. עמך, אדוני, ידכאו, ונחלתך יענו. אלמנה וגר יהרוגו, ויתומים ירצחו. ויאמרו, לא יראה יח, ולא יבין אלוהי יעקב. בינו בוערים בעם, וכסילים מתי תשכילו? הנוטה אוזן הלא ישמע, אם יוצר עין הלא יביט? היוסר גויים הלא יוכיח? המלמד אדם דעת. אדוני יודע מחשבות אדם, כי המה הבל. אשרי הגבר. אשר תייסרנו יה, ומתורתך תלמדנו. להשקיט לו ממירה, עד יקרא לרשע שחת. כי לא ייטוש אדוני עמו, ונחלתו לא יעזוב, כי עד צדק ישוב משפט, ואחריו כל ישרי לב. מי יקום לי עם מרעים? מי יתייצב לי עם פועלי אבן? לולי אדוני עזרת לי כמעט שכנה דומה נפשי. אם אמרתי, מה תרגלי? חסדך, אדוני, יסעדני. ברוב שרעפיי בקרבי, תנחומיך ישעשעו נפשי. היחברך, כיסא אבות, יוצר עמל עלי חוק. יגודו על נפש צדיק, ודם נקי ירשיעו. ויהי אדוני לי למשגב, ולא היי לצור מכסי. וישב עליהם את אונם, וברעתם יצמיתם, יצמיתם, אדוני אלוהינו.